ana muslimu wa alhamdulillah wa sanaa lillah wa salatu wa salamun ala rasulillah wa ba'd nawaamgua kwa maamkizi ya watu wa peponi katika Qur'an ukisoma sura ya 10 aya 10 Mungu anasema maamzi yao humo katika pepo itakuwa ni kusema salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na upande wa pili ukitazama katika kitabu cha Biblia 20:19 kitabu cha Yohana wakati moja Yesu aliwazuru wanafunzi ghafla akawapata wamekusanyika akasimama katikati yao na kuamkua kwa maamkizi hii akawaambia amani iwe kwenu maana asalamu alaikum kwa hiyo hii salamu ambayo kwamba inatambulika na vitabu ndugu zangu waislamu na ndugu zangu katika ubinadamu wa kristo karibuni sana katika mada yetu mada ikiwa ni ipi dini ya mitume ipi dini ya mitume tutijadili sehemu ya kwanza kujadili sehemu ya pili na leo tunataka kwenda kujadili sehemu ya tatu. Mazungumzo yetu leo tutazungumza kuhusu ipi njia ya kwanza na je Mungu alipeana muongozo gani pale alipomuumba binadamu wa kwanza? Je Mungu alipeana muongozo gani? Mungu alipeana njia gani? Mungu alipeana dini gani kwa binadamu wa kwanza? Tasafiri katika Kur'ani sura ya 2 aya tatu pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki Alokuja nayo Nabii Adam. Kwa hapa Mwenyezi Mungu anatujulisha kuwa watu wote walikuwa wa dini moja ya haki Alokuja nayo nabi Adam. Hapa kuna binadamu wa kwanza baba yetu Adam na kuna dini ya haki. Hi dini ya haki alokuja nayo yeye Adam. Tasa tupate kujua hii dini ya haki kwanza ni dini gani? Tunasafiri katika Kur'ani sura ya tatu ala Imran, aya ya pale Mungu anasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa tunapata hapa Adam alipewa dini ya haki. Katika Qur'ani sura ya tatu aya ya 19 dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa tunapata, tunapata kujua kuwa Adam alipewa Uislamu. Adam alikuja na mwongozo mmoja, alikuja na njia moja ya haki inayoitwa Uislamu. Kiendelea na aya ya Qur'ani, Mungu anasema kisha wakاختilafiana. Baada ya kuja mwongozo mmoja na njia moja, binadamu wakاختilafiana baadaye. Basi Mwenyezi Mungu akawaletia manabii watoao habari njema na waonyao, na pamoja nao akateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina yao baina ya watu katika yale waliokutelfiana. Baadaye ndio Mwenyezi Mungu baada ya binadamu kuftilafiana, Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoao habari njema, e, na baadaye Mungu akamtuma Noa, akamtuma Enoko. na baadaye na baadaye akawatuma kira Musa na Ibrahimu. Hao walikuja kutoa habari njema na kuwaonya binadamu. Na pamoja nao Mungu anasema akateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki. Vitabu vilivyoshikamana na haki. Angalia lugha iliyotumika hapa ngalia falsafa Mungu anasema hizi ni vitabu vilivyoshikamana kwa kuna vitabu vingine huko pembeni vilitokea baadaye maana kwamba havijashikamana na haki na sisi kama waislamu tunaamini Mungu aliteremsha vitabu nne aliteremsha Taurati kwa Musa akateremsha Zaburi kwa Daudi akateremsha Injili kwa Bwana Yesu na akateremsha Qurani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Taurati ilikuwa na sheria na hukmu Zaburi ilikuwa ni mawaidha Injili ilikuwa na habari njema na pia ilikuwa na mawaidha na ilikuwa haina hukumu na sheria. Bado Yesu alikuwa anawarifaa watu. Alikuwa anawarudisha watu kwa Taurati. Alikuwa akihukumu, anahukumu na Taurati. E, na ndiyo unapata mara nyingi alikuwa akiwaambia watu. Je, hamkumsikia Musa? Na ukisoma katika Mathayo saba anasema yodi moja wala nukta moja ya Taurati haitaenda bure bali yote ya tatimia. Bi anasema nini sijakuja kutangua Taurati wala manabii bali kutimiza. Alikuja kutimiza hukumu na sheria za Musa. Bimana alikuwa anatumia hukumu katika injili bwana Yesu. Tukirudi katika mada, mtu wa kwanza alipewa muongozo mmoja. Alipewa alipewa alipewa njia inayojulikana kwa jina Uislamu. Kwa ni binadamu wa kwanza Mwenyezi Mungu anakwenda kumpatia muongozo na njia moja hii njia e, dini ya haki Uislamu anakwenda kupewa baba yetu Adam kwa hiyo mwanzo kabisa mwanzo wa wa binadamu binadamu wa kwanza Mungu anamtumia nabii Adam na Uislamu kizazi ya kwanza ilipokea Uislamu kwa hiyo leo tambua kuwa mtu wa kwanza e, alikuja na Uislamu baba yetu na kizazi cha kwanza katika ardhi walitumikia dini ya haki na muongozo wa haki na njia ya haki waislam ndakwenda <tipos> kukomea hapa leo ni ya yae insha inshallah katika mada nyingine takwenda kuzungumza kuhusu mitume zaidi taka hapa nasema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi khaliqi lam arkai dalla bi asqu'i سماءنا والارض تذكر احمدا والشافعي